بسم الله الحمد لله صلاة وصلاة وصلاة ورسالة ولا علي أصحابي وما هو له وبعده قال المؤلف رحمه الله وقال أثمان الدارمي حدثنا أبو موسى وحدثنا أبو قال قال حدثنا إذا وروجدت ثنى تقرأ قبله قال قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو عوانه قال حدثنا حدثنا Al-Ajalahu Qala hadasan الدحاق duhaq bin Muzahim Qala inna Allah ya'murus sama'a Yawmal qiyamah Batanshaqu biman fiha Payuhituna bil ardi wa man fiha Summa ya'murus sama'a Sama'as-saniyata Hatta Zakara sabaha samawaj Payakununa Sabaha tasufufin Qoda bin nasi Suma yanzilul malakul a'la jalla jalaluh Bi bahaihi Malakul a'la jalla jalaluh Bi bahaihi Wajamalihi Wama'hu ma sha'a minal malaiikati Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa sallallahu wa sallam Wa baraka ala abdihi wa rasuli muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halq lana min lisani yafqahu kita masih dalam penjelasan athar ataupun dalil-dalil yang datang daripada sunnah Rasulillah SAW alaihi menunjukkan Allah tabaraka taala itu di atas makhluknya Dan kita selalu menyebutkan di antara segenggam dalil ini ada yang sahih, ada yang dhaif. Bahkan ada yang diklaim Para ulama sebagiannya palsu tetapi kita bersandar dengan hadis-hadis yang sahih. Wa qala Utsman ad-Darimi berkata Utsman ad-Darimi hadatsana Abu Musa qala hadatsana Abu Wana qala hadatsana al-Ajlah qala hadatsana Dhahak bin Muzahim. Berkata Utsman bin Darimi Abu Musa meriwayatkan kepada kami dan dia berkata Abu Wana menceritakan kepada kami ya al-Ajlah Berkata Al-Ajlah menceritakan kepada kami ya, Berkata Al-Ajlah Dha'ak bin Muzahim menceritakan kepada kami Ini disebut dengan nama Sanat Kala berkata Dha'ak bin Muzahim Inna Allah ya'murus sama'a yawmul qiyamah Sesungguhnya Allah SWT Kala memerintahkan Langit di hari kiamat Fatan syaqqa biman fiha maka langit tersebut pun pecah belah kemudian darinya keluarlah seluruh penduduk langit itu malaikat-malaikat fayuhituna bil ardi wa man turunlah seluruh malaikat tersebut ke bumi ini ya tak tatkala bumi telah digantikan dengan bumi lain kata Allah Yawma tubad dalul ardu ghaira al ardi was samawat pada hari kami gantikan bumi dengan bumi ...dan langit dengan langit... ...wa barazulillahil wahidil qahar... ...pada hari itu mereka semuanya... ...berdiri menghadap Tuhan Allah... ...Tuhan yang Maha Perkasa... ...jadi ketika langit... ...ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala terperintahkan... ...untuk pecah belah... ...kemudian Allah perintahkan... malaikat malaikat penduduknya turun... ...ke bumi yang bukan bumi sekarang... tapi bumi yang telah... ...ya'ni Allah gantikan... ...boleh jadi digantikan dengan bumi yang baru... Atau Allah ubah bumi ini menjadi bumi ya, Yang dikatakan oleh para ulama Allah bentangkan bumi ini Sehingga wala amta Tak lagi kau lihat ada gunung Ada tanda-tanda Ada lembah semuanya datar Itu yang disebut dengan nama bumi mahsyar Ya Bumi mahsyar Maka turunlah malaikat-malaikat Ke bumi ini yani Bumi mahsyar kalau terkala Allah telah gantikan bumi dengan bumi yang lain boleh jadi bumi baru atau bumi ini Allah ruba bentuknya. Thumayyak murus sama ashaniyah itu langit pertama penduduk langit pertama Allah perintahkan turun dari malaikat malaikat turunlah semua ke bumi yaitu padang makar ini. Ya Thumayyak murus sama ashaniyah kemudian Allah perintahkan langit kedua pun demikian ya agar langit tersebut pecah belah. Kemudian keluarlah darinya seluruh malaikat-malaikat yakni pada langit kedua hatta zakarusab'a samawat sehingga ia ya, sampai pada langit ketujuh semua penduduk langit baik daripada malaikat-malaikat Allah -malaikat langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh semuanya turun ke bumi. Menjaga padang mahsyar Menjadi pagar bagi manusia dan makhluk jin, tidak ada yang dapat lari. Ya, sampai datanglah Allah Jalla wa Alaihi Wasallam memulai persidangan. Allah berfirman, Wajaharabbu kawal malaku, safan safah. Itu hari kiamat. Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf. Tuhan Allah akan datang mulai persidangan. Datangnya Allah sebagaimana layak bagi Allah tidak seperti datangnya makhluk leisah kamil syai'un tidak akan ada yang pernah dapat menyamai Allah semata-mata. Dia akan datang dengan rombongan malaikat-malaikat dari seluruh penduduk langit, yang jumlahnya hanya Allah yang mengetahuinya. Begitu dahsyat dan banyaknya jumlah malaikat-malaikat di langit, sehingga Nabi mengatakan At Tatsama Uwahuk Kala Ha Anta Itta. Langit itu berderit-derit, dan layak dia berderit-derit. Maamin Mu'teeshibrin. Tidak ada tempat sejengkal di langit kecuali illa wa wa illa wa fihi sajidun aw kecuali di sana ada malaikat yang sedang ruku yang sedang sujud langit itu hampir-hampir ya berderit-derit disebabkan banyaknya jumlah malaikat Allahu akbar semuanya akan turun di hari kiamat ya dalam hadis hadis sahih nanti akan kita bacakan ruh orang mukmin akan dibawa menaiki langit pertama seluruh perut langit pertama yani bertanya ruh siapakah ini ruh yang dengan harum rupanya ya haram baunya sampai naik pada langit berikutnya dan seterusnya jumlah mereka begitu banyak jumlah malaikat bukan sepuluh. hanya Allah yang mengetahui bilangannya ya yutabijahannama yujarru ya wa ma'ah sab'una alfu zimam nabi meridai kan sallallahu alaihi wasallam didatangkan neraka jahannam dan dia memiliki 70,000 rantai. Setiap rantai ditarik oleh 70,000 malaikat. 70,000 kali kan 70,000 berapa itu? Pak hmm? sembilan apa? 49 sembilan miliar. Itu baru neraka jahannam Setiap hari masuk ke baitul Ma'mur Ma itu kiblatnya malaikat di langit sana. Setiap hari 70,000 malaikat masuk ke sana dan mereka hanya boleh masuk sekali saja. Setelah itu akan digantikan dengan malaikat lainnya. Tiap hari 70,000, Tiap hari 70,000. Berapa jumlah mereka? Waham. Dahsyat, ya. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bagaimana setiap tetes hujan tersebut yang jumlahnya begitu banyaknya. Kecuali malaikat yang telah, yani menempatkan di mana harus jatuh letusan hujan tersebut. Tak ada yang melampaui apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setiap bentuk dedaunan jatuh, kecuali Allah perintahkan malaikat mencatat. Ya, jumlah mereka begitu dahsyat hanya Allah yang mengetahuinya. Semuanya turun mengelilingi manusia dan jin di padang mahsyar di bumi ini. Dia tentunya bumi yang tadi saya sebutkan bumi mahsyar. Fayakununa sab'ata shufuf, mereka bersaf 7 saf. Tujusaf. Qad ahata bin nas, semua mereka memagari manusia. Kemana mana mau lari? Subhanallah. Ya, bagi kan orang yang akan dikisas, akan dieksekusi mati, dikelilingi oleh para tentara, polisi manusia, tak bisa lagi lari mau kemana ثُمَّ يَنْزِلُ الْمَلِكُ الْأَعْلَى maka kemudian turunlah Allah Tuhan raja di raja yang maha tinggi dan turunnya tak akan sama dengan makhluk selama-lamanya Allah di atas makhluk tak pernah dalam makhluk tak pernah makhluk dalam Allah Subhanahu Wa Taala. antara Allah dan makhluk ada yang dipemisah Ba'inul مِنْ خَلْقِهِ bagaimana dia turun? jangan tanyakan bagaimana kita imani jika terdapat padanya hadis yang sahih ataupun ayat yang menjelaskan demikian fi baha'ihi wa jamalihi wa ma'ahu ma syaa'a min al malaikah maka Allah SWT turun dengan kebesarannya, keagungannya, kecantikannya, keelokannya dan dia membawa siapa yang dikehendaki dari malaikat-malaikatnya. Al hadis. Dan ini menunjukkan Allah di atas. Ya, karena itulah Allah turun. Ke langit dunia yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala tak akan dapat disamakan dengan turunnya makhluk yang jelas Allah Jalla wa ala kerana zatnya berbeda dengan kita maka sifatnya berbeda dan semua sifat-sifat Allah meskipun ada pada manusia namanya pasti berbeda hakikatnya, tak akan dapat disamakan Allah punya sifat kuasa kita juga punya sifat kuasa kekuasaan kita tak sama dengan kekuasaan Allah Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat mendengar kita juga memiliki sifat mendengar tak akan sama mendengarnya Allah dengan dengarnya makhluk Allah memiliki sifat turun bagaimana kita tak akan sama turunnya Allah turun dengan turunnya makhluk begitulah untuk semua sifat yang penting dia tidak akan pernah seperti makhluk kita imani tak perlu kita rubah-rubah sehingga kita menjadi pusing yang merubah-rubahnya bukan Allah yang turun tapi rahmatnya turun mustahil Allah turun kalau anda kata turun berarti dia memiliki tempat ini adalah akal-akal manusia itu yang dibayangkannya makhluk turun ya pindah daripada tempat kepada tempat lain. Allah tidak seperti makhluk. Ya, akhirnya mereka tolak semua ayat yang tak diterima oleh akal mereka. Ya, kata mereka akal mustahil menerima Allah memiliki sifat seperti ini. Subhanallah. Karena itulah mereka mengatakan Allah tak akan pernah dilihat. Kenapa andai kata dilihat berarti dia ada dalam suatu tempat. Kalau ada perjuhtempat berarti dia makhluk. Karena itu Allah tak pernah dilihat dari kiamat. Mereka batalkan ayat, mereka batalkan hadis. Allah mengatakan, ia ya, wujohun yoma idzul nazziratun. Wajah-wajah hari itu begitu bercahaya. Ilah Rabbihah. Tatkala wajah-wajah melihat kepada Tuhannya nya Kata-kata nazziratun jika diiringi dengan kata-kata ila nazzirah ilah. Maknanya melihat dengan mata kepala. Itu ayat. Kata Allah, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma'idhin lam mahjubun." Sekali-kali tidak sesungguhnya mereka orang-orang kafir pada hari itu yaitu hari kiamat benar-benar terhijab. Berkata Syafi'i rahimahullah, tatkala Allah menghijab dirinya tidak terlihat oleh orang-orang kafir, menunjukkan Allah akan memperlihatkan wajahnya dirinya kepada orang-orang mukmin. Subhanallah. Ini akidah yang sahih. Ini akidah Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in. Datanglah generasi yang merasa tak sesuai akal mereka. Ini semua ayat, ini semua hadis. Sehingga semua mereka tafsirkan sendiri. Antara mereka pun berbeda-beda dalam menafsirkannya. Mereka lah seolah-olah penerjemah resmi Tuhan. Seolah-olah Tuhan tak fahsia berbicara. Sehingga butuh penjelas, butuh penjabaran. Mereka lah orangnya. Seolah-olah mereka mengatakan Nabi enggak fahsia berbahasa Arab. Ya, butuh penjelas kami yang menjelaskan perkataan nabi tentang sifat Allah. Subhanallah. Itulah hakikat yang mereka inginkan. Itulah hakikatnya. Ya. Naam, tafadhal. Wa qala Utsman bin <tuh> Sa'id قال هدثنا هشام بن خالد الدمشقي وكان سيقة وقال هدثنا محمد بن سعيب شعيب بن شابوري قال هدثنا بن شابوري وانا عمر بن ح... و... لا إذا قرأت أنا مختصرا من كلمة أنبأنا سنة حدثنا أنا أي أنبأنا قال أنبأنا قال أتبعنا عمر بن عبد الله مولا gufratin an'anasin qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mm -hmm. ja'ani jibrilu wa fi kaf wa fi mir'atu fiha nuqtat fiha nuqtatun sauda faqultu ma hadhihi ya jibrilu qala hadhihi al-jum'atu ilaika rabbuk litakuna hudan laka wa li ummatik min ba'dika Fakultu, Wama lana fiha qala lakum fiha khairun أنتم الآخرون وأنتم الآخرون السابقون يوم القيامة وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله خيرا هو له قسم إلا أتاه ولا خيرا ليس له بقسم إذ خير له عبد المؤمنه إلا ذخر له إلا ذخر له عبد المؤمنه Wala yasta'idu billahi min syarri ma huwa maktubun alaih Illa dupi anhu Aqsar minhu Kultu Ma hadihin nukta tu sawda'u Kala Hadihis sa'atu yawma taqumul qiyamah Wahua sayyidul ayyam Wa nahnu nusammihi Indana yawm Indana yawmal mazidi Kultu Wa lima tusammunahu Yawmal mazidi Ya jbililu Kala اتخذا بالجنه واديا ابيحون من المسيح ابيحون ابيحا ممسك ابيدي فاذا كان يوم الجمعه من ايام الاخره حبط حبط الجبار على عرشه الى قرسي الى ذلك الوادي وقد خف وقد خف القرسي بما نابير من نور وَقَدْ حُفَّ الْكُرْسِيُّ بِمَنَابِرَ مِنْ نُورٍ يَجْلِسُ عَلَيْهِ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَجِيءُ أَهْلُ أَهْلُ الْغُرَفِ حَتَّى يَحُفُّ حَتَّى يَحُفُّ بِالْقُتُبِ حَتَّى, حتى يَحُفُّ بِالْقُصُبِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُمُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى sadaqtukum sadaqtukum ana allazi sadaqtukum wa'di wa'tmamtu 'alaykum ni'mati wa ahlaltu lakum daral daro karamati fasaluni fa yaqulun bi ajmaihim bi ajmaihim fa yaqulu nabia bi ajama'ihim bi ajmaihim nas'alukar ridha anna fayushhiduhum 'ala ar ridha thumma yaqulu saluni Paya salunahu hatta tan tuhmatu kulli abdin minhum summa yakululahum saluni. Paya salunahu hatta tan tuhmatu kullu abdin minhum summa yakululahum saluni. Paya hasbuna robbana rodina. Paya jabbarul jalla ila arshih. Jalal Jalaluhum. Paya rajul jalla jalaluhum ila arshih. فيبتح لهم بقدر إشراقهم من يوم الجمعة ما لا عين رعت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا خطر على قلب بشر ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم وهي غرفة من لؤلؤة بيضاء ويقوتة حمراء وزمردة خضراء laisa fiha pasmun wala wasmun mutarrad mutarradatu fiha mutna'am mutarridatun fiha Anharuha ruha mutadalliyatun fiha samaruha simaruha mutadalliyatun fiha simaruha fiha azwajuha wa khadimha wa masakinha fal yasalu ila yawmin ahwaj minhum ila yawmil jumu'ati liyazdadu fadlan min rabbihim wa radu waridwanan nah berkata usman bin sa'id haddatsana hisham ibn khalid ad-dimashqi telah berbicara memberitahukan kepada kami hisham bin khalid Ad Damascus yang berasal dari Damascus wakana tukatan dan dia adalah orang yang terpercaya. Kala hadisana Muhammad bin Shu'ib bin Syabur dan dia berkata Muhammad bin Syuaib bin Syabur pernah memberitakan kepada kami, Kala amba'na Umar bin Abdullah maula guffrah an Anas. Dia berkata Umar bin Abdullah maulanya gufrah meridkan dari Anas yaitu bin Malik kala, berkata Anas bin Malik qala Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ani datang kepadaku Jibril wa fi kaffihi mir'atun fiha nuqtatun Jibril membawa cermin padanya ada nukta hitam fa qultu ma hadhihi ya Jibril Aku pun bertanya Apa ini wahai Jibril qala ah. Jibril mengatakan Inilah dia hari Jumat Hari Jumat Dari kata-kata jemaah jamaah jum Hari Jumat disebut Jumat karena padanya orang-orang berkumpul Untuk melaksanakan Salat Jumat Dan padanya dikumpulkan Sempurna penciptaan Adam Dan padanya akan kelak Terjadi kiamat ya? Kemudian Arsalbiha ilaika Robbuk Allah mengutus, yani hal ini Tuhan mengutus hal ini. Itaku Nuh Laka agar menjadi petunjuk bagimu wali umat di kabin dan petunjuk bagi umat-umat yang datang setelahmu tentang hari Jumat ini hari yang istimewa dan kita berada pada hari Jumat sekarang. Fakultuwa malanafihah aku pun bertanya ada apa rupanya pada hari itu. Ya keutamanya untuk kami. Qaulah lakum fiha khairun. Maka berkat Jabir, kalian mendapatkan kebaikan pada hari tersebut. Antumul akhirun. Kalianlah orang daripada manusia yang terakhir datang. Kita adalah umat terakhir. Ashabi kuh, nanyai umat Tapi kalianlah yang terdepan nanti di hari kiamat. Walaupun kita umat Muhammad yang paling akhir. Ya, di antar semua umat, di antar umat Nuh, Yus, Musa. Isa dan lain-lainnya. Tapi kata Rasulullah as-sabiqun yaumul qiyamah kitalah yang terdahulu di hari kiamat. Kitalah umat yang terdahulu melewati shirath. Kitalah umat yang terdahulu memasuki surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'atun dan pada hari Jumat itu ada satu waktu, la yuafiquhu 'abdul mu'minun. Tidaklah seorang hamba mu'min menepati waktu tersebut yusalli yasalu Allah khairan ya pada waktu itu dia sedang salat sedang berdoa memohon kepada Allah kebaikan ya lahu qasamun illa atah mengharapkan baginya bagian kebaikan kecuali Allah akan berikan kebaikan tersebut dan para ulama bersisi kapan waktu tersebut waktu yang seketika kita berdoa kepada Allah hari Jumat Allah kabulkan ada yang mengatakan ketika khatib akan naik mimbar ada yang mengatakan ketika khatib duduk di antara dua khutbah ada yang mengatakan ketika khatib akan mengerjakan salat Jumat ada yang mengatakan di ujung hari Jumat ada yang mengatakan setelah asar di hari Jumat pendapat yang rajih kan Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka taala waktu itu adalah di penghujung hari Jumat ya karena itulah sebagian daripada salafus saleh jika datang hari Jumat dan telah salat asar dia tak bergerak kemana pun juga bagikan patung dia tetap berdiam berzikir memuji Allah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari tenggelam itu salafun saleh adapun kita lepas asar ada yang olahraga main voli macam-macam berenang mejeng-mejeng ya memang berbeda zaman ini zaman now beginilah kita Wahai Allah, ولا خيرا ليس له بقسم إلا ذكر له أفضل منه. ada kebaikan yang dia minta, ya? Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala siapkan baginya lebih baik daripada apa yang dia minta kelak di hari kiamat. Doa itu ada Allah kabulkan apa yang kita minta dikabulkan di dunia ini. Ada doa yang kita minta Tak dikabulkan di dunia Tapi Allah akan kabulkan di akhirat Dengan lebih baik daripada apa yang kita minta Maka doa semuanya kebaikan Baik dikabulkan di dunia Ataupun dikabulkan akhirat Semuanya kebaikan Ya, Maka apabila doa-doa kita Tak dikabulkan di dunia ini InsyaAllah Ta'ala berharap kita Akan dikabulkan di hari kiamat لا ولا يستعيد بالله من شر ما هو مكتوب عليه إلا دف عنه أكثر منه. Jadi, kalau ada seorang pun berlindung kepada Allah dari kejelekan apa-apa yang telah dituliskan dalam cetakan takdir, kecuali akan dijauhkan dia dari kejelekan tersebut lebih dahsyat daripada semestinya dijauhkan. Ya, tentunya sebagian bertanya, bukankah takdir telah sempurna? jawabannya iya ya tapi tak ada orang mengetahui takdir karena itulah orang disuruh untuk berikhtiar ya kita telah diketahui besok itu rezeki kita telah Allah atur bahkan 70.000 tahun sebelum bumi dan langit Allah ciptakan semua telah diatur al arzaqu semua rezeki telah Allah atur ya akan sampai kepada kita esok telah Allah atur ya lusa telah Allah atur selama nyawa masih ada tak akan mungkin rezeki hilang dari kita Kemana pun kita berlari Rezeki mengejar kita Tapi bukanlah maknanya kita Mengimani takdir Allah rezeki telah diatur Membuat kita tak berusaha Tak berikhtiar Dan mengatakan kalau sudah memang datang Rezeki datangnya itu ya, Walaupun aku di rumah rezeki mengejarku Itu kata Ustaz Abu Fairus Akhirnya tak kerja besok dia Repet-repet istrinya Udahlah tenang aja. Nanti datang rezeki mengejarku Bukan itu yang saya inginkan Harus ada ikhtiar Berusaha mengambil sebab Karena Allah telah mentakdirkan Bahawa di dunia ini Semuanya dengan sebab dan akibat Ikuti sebab Ya, Kalau kau mau hangat, hangatkan dirimu Dengan air hangat Dengan api dan seterusnya Ya, Andai kata kau mau dingin, Carilah pendingin Semua harus ikhtiar Andai kata kau mau punya anak Carilah istri Jangan katakan, andai kata Allah takdirkan aku punya anak Punyanya aku anak itu, walaupun tak punya istri Itu orang gila Semua harus dengan sebab Orang memiliki keturunan Dengan sebab takdir Yang telah Allah gariskan apa, ada sebab, ada kibat Sebabnya dia memiliki istri Dengan sebab dengan Akhirnya Allah takdirkan baginya punya anak Ya Semua telah ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala Ya, maka tak boleh kita berleha-leha, tak berkhiyar, tak mengambil sebab. Ya, kerana itulah kita disuruh untuk berlindung kepada Allah dari kejelekan, berdoa kepada Allah. Bukanlah mana kita melangkahi takdir, tidak. Tapi dengan doa ini, Allah telah takdirkan kita berdoa. Dengan takdir doa ini, akhirnya Allah takdirkan pula terhindar daripada kita musibah. Ya, Maka jangan mengatakan, tak perlu lagi berdoa-doa, semua akan berdoa ditakdirkan. Salah. Allah takdirkan engkau berdoa dan dengan doa tersebut Allah takdirkan jauh daripada musibah. Ber Beriktiralah ambillah sebab. Kurjumah hadeen, nuk tetu sauda, aku tanyakan kepada jubir wajib beli nuk tahi black yang di dalam cermin ini, apakah dia gerangan? Kalah hadees sah tu. Yaumat akomul kiamat ini hari kiamat terjadi. Bahawa Sayyidul Ayyam dan dia terjadi pada hari yang paling utama. Itu hari apa? Jumat. Disebut dengan nama Sayyidul Ayyam. Penghulu para hari-hari. Al-ayyam bukan ayam bahasa Indonesia. Jamak daripada jawam artinya hari-hari. Ya, Sayyidul Ayyam bukan artinya tuan ayam-ayam. Tapi adalah penghulu daripada hari-hari. Dan kami menamainya di sini hari tambahan. Kata Jibril, kami menamakan di hari kiamat ini namanya hari tambahan. Tambahan bonus berupa kenikmatan di hari itu, Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan orang-orang mukmin. Ya. Dan itu terjadi di hari Jumat. Menunjukkan kepada kita di hari alam mahsyar di surga Allah Subhanahu wa taala sana. Di surga itu juga ada hari. Ada pekan. Ya, dan kita berjumpa dengan Allah setiap sepekan di hari Jumat. Qultu wa limatusamu nahiyyal masjid ya Jibril aku bertanya, wajib kenapa kalian menamakan di sana di alam malaikat dengan hari tambahan? Qala <tuh> la anna rabbaka attakhadha fil jannati afyah, Sebab Tuhanmu di surga mengambil tempat yang begitu luas, lembah yang begitu luas, min miskin abyad. Lembah tersebut terbuat daripada pasir putih. Fa idrakana yawmul jum'ati min hari Jumat di hari-hari akhirat habatal jabbaru 'arsyihi Allah turun dari arasy-Nya ila ke kursinya ila zalikal wadi ke lembah tersebut wa qad huffal kursiyyu bi manabirin min nur dan kursi Allah tersebut telah diliputi dengan mimbar-mimbar mimbar terbuat dari cahaya ya jadi sholeh siddiqun di atas mimbar-mimbar mimbar itu duduklah orang-orang yang jujur wa dan para syuhada yaumul qiyamah di hari kiamat thumma ahlul ghuraf setelah itu datanglah ya ahlul ghuraf ahlul ghuraf adalah ahli surga yang menempati bilik-bilik hatta yuhuffu bil kutub sehingga akhirnya mereka ya meliputi yakni tempat-tempat tersebut yakni sekitaran mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya itu sumayabdu lahum dzul jalal kemudian tampaklah untuk mereka Allah dzul jalal pemilik keagungan wal ikram kemuliaan tabaraka wa taala dialah tuhan yang maha berkah tuhan maha tinggi fa maka Allah pun berfirman ini menunjukkan akan perjumpanya orang beriman dengan tuhan Allah di hari kiamat di hari Jumat di surga-surga ya Maka Allah berfirman: An-Naladiyu shadq tukum wa'di aku dahulu yang telah menepati janjiku kepada kalian sekarang. Wa'tsmaamtu alaiyukum ni'mati aku dahulu yang telah menyempurnakan ni'matku, ni'matku untuk kalian sekarang. Wa'halatulakum daro karomati aku telah tempatkan kalian di surga yang aku muliakan ini. Fasaluni sekarang mintalah kepada aku apa kalian mahu. Fayaquluna biajma'ihim Maka semua mereka berkata Nas'alukar rida'anna ya Tuhan kami Kami bermohon kepadamu kerida'anmu Ya kerida'anmu Fayaquluna biajma'ihim Maka Allah saksikan Allah telah meridhai mereka Thumma yaqululahum saluni Kemudian Allah berkata kepada mereka Mintalah kepada ku yang lain fayas'alunahu hatta tantahi nhumat kulli 'abbin minhum makashat ya orang pun meminta sampai habis apa yang mereka minta tak ada lagi di mana mereka kosong ya minta apa terserah buat ya Allah ku minta ini minta ini minta ini minta ini mintain habis tahap apa lagi mau ku minta kayaknya sudah ada semua dalam hadis Abu Hurairah ya tentang seorang yang terakhir masuk surga setelah dibenamkan di neraka jahanam dikeluarkan masukkan ke surga minta ya dia minta segala macam sudah sudah tak ada lagi yang ku ketambahkan cukup ya Allah sudah selesai semua yang aku minta kata Allah bagaimana dengan ini oh itu aku lupa ya Allah masukkan hmm. ini oh ah, itu juga ini Allah sebutkan banyak hal ya Allah semua itu aku lupa masukkan juga ha nah, sekarang pikirkan lagi minta lagi tambahan dia mulai lagi menyebutkan ini ini ini ini ini. Udah, kayaknya enggak ada lagi. Bagaimana ini? itu aku lupa ya Allah. Allah ingatkan dia. Antum kok saya suruh hari ini, Ustaz Ibrahim, tulis apa antum mau? Tulis semuanya. Setelah antum tulis, ini mana saya beri? Ah iya Ustaz, anu lupa juga itu. Begitulah kita manusia ini. Ketika disuruh minta lupa kita. Sampai so, banyaknya kita minta, masih banyak lagi lagi, kita pun lupa. Ya. Semayaku lahum saluni kata Allah setelah itu. Nah, sekarang minta lagi kepada aku, semuanya aku kabulkan. Minta lagi. Ya. Faizaluna wuhta tanta hi nohma tuku <tuklan figu> li abdin minhum. Semua minta sampai habis semua dalam benak mereka apa lagi yang mau diminta. Semayaku lahum ya saluni. Kembali Allah mengatakan, nah, sel sekarang semua itu aku kabulkan. Minta lagi fa yaquluna hasbunallahu rabbuna semua mereka mengatakan ya Allah cukup kami telah rela cukup ya Tuhan kami apalagi mau kami minta fa yarjiul jabbarul jalalu ila arsyih Allah kembali ke atas arsy-Nya fa yaftahu min yaumil jumu'ati mala'in ra'at maka Allah bukakan bagi mereka berupa kenikmatan sesuai dengan cahaya mereka di hari kiamat ya di hari Jumat mala'in ruat Allah berikan kepada mereka kenikmatan yang tak pernah terlihat mata mala'in ruat Apa di benaknya diberikan Allah apa yang tak pernah terlintas di benaknya terlihat di matanya terdengar di telinganya Apa yang kita anggap paling hebat di dunia ini maka lebih dahsyat di hari kiamat surga Allah Subhanahu wa taala Bayangkan tentang yang paling cantik dari seorang wanita di dunia ini di Hari kiamat dahsyat tak pernah tergambar ada seperti itu. Ya, bayangkan suara yang paling nikmat dari seorang wanita di dunia ini, biduanita tak akan pernah dapat menyamai dengan ya kenikmatan di hari kiamat. Subhanallah. Bayangkan batu akik yang paling hebat di dunia ini. <laughs> Subhanallah, tak akan pernah sama dengan batu zamrud dan lain-lainnya. Subhanallah. Walaupun semiot tak pernah terdengar dengan telinga mereka, subhanallah. Dengarkan segala macam lantunan alam begitu indah, suara angin berdesir, subhanallah, yang menyela-nyela, ya, batang-batang bambu bergesek-gesekan, menimbulkan suara begitu indahnya gemuk suara gemericik air, suara nyir yang melambai-lambai deburan ombak. Nah, mulailah kita berpuisi. Tak ada dibandingkan ni, yani iaitu takkan pernah dapat menyamai nikmat semua suara di surga. Dengarkan suara burung-burung, ya kadang-kadang kemana-mana kita tengok orang bawa burung. Saya tengok orang sekarang, subhanallah bawa motor di belakangnya dua keranjang burung, depannya satu keranjang burung dipajang di sana itu. Ya digentah lomba burung nanti di mana-mana lomba burung. Lomba apa yang diperlombakan keindahan suara? Tak akan pernah menyamai dengan suara apapun di surga Subhanallah Wala khator ala kalbi bashar Tak akan pernah terlintas oleh hati manusia Subhanallah Bayangkan kolam-kolam yang indah Bayangkan sungai-sungai begitu indah di dunia ini Tak akan ada yang dapat menyamai Keindahan sungai-sungai di surga Taman-taman di surga Kolam-kolam di surga Subhanallah Wairziu ahlu ghoraf ila ghorafihim penduduk-penduduk ghuraf bilik-bilik dari surga kembali ke yakni bilik-bilik mereka wa hiya ghurfatan min lu lu ya pemilik bilik-bilik tersebut terbuat bilik itu daripada permata yang putih wa yaqutatin hamra dari batu yakut yang berwarna merah wa khadra dari zamrud ya yang berwarna hijau ini semua adalah batu-batu mahal di dunia saja mahal harganya Apalagi yang orinya di surga nanti. Laisa fihah fasmun wala wasmun mutaridatun fihah anha Subhanallah. Semua kenikmatan dalamnya itu tak akan pernah ada yang kurang. Semua sempurna. Ya, sunganya terus menerus mengalir. Tak pernah berhenti. Subhanallah. Ya. Mutadalliatun fihah thimaruhah. Senantiasa segala macam buah-buahan yang menjuntai-juntai ke bawah di surga kita tak perlu payah-payah manjat kelapa kalau mau. Ya, tak akan ada yang namanya manjat di surga. Kata Allah qutufu hadaniyah, semua buah-buahannya itu rendah. Kalaulah di surga itu ada kelapa, maka tentulah kelapanya tak perlu kita panjat. Apalagi jatuh di surga, patah kakinya, tak ada ceritanya. Qutufu hadaniyah buah-buahnya rendah ya bahkan sambil berbaring kita pun bisa memetik buah-buah tersebut mutadalliyatun subhanallah tak perlu manjat-manjat buahnya tak ada semut buahnya tak ada ulat ya buahnya tak pernah putus selama-lamanya fiha azwajuha ini yang lebih dahsyat dalamnya ada istri-istri pasangan-pasangan Subhanallah wahdamuha tak cukup istri-istri pembantu-pembantu, ya. Wa masakinuha dalamnya ada istana-istana. Faleisu ilayyoomin ahwa jaminham ilayyoomin Juma' ah. maka tak ada hari yang lebih mereka berhajat melebihi hajat mereka kepada hari Jum'at Diazda rofadlan min robbihim aladzwaana agar mereka mendapatkan tambahan karunia daripada Tuhan mereka. Wahabbar. Inilah dia ya kenikmatan yang dapatkan di hari kiamat berjumpa dengan Allah Jalla wa setiap Jumat melihat kepada wajah Allah Subhanahu dan tiap kali kita kembali kepada keluarga dalam bilik-bilik kepada istri-istri kita dan di hari kiamat setiap laki-laki diberikan banyak istri yang tak sempat poligami dunia sabar sabar aja tenang aja nanti dapat di hari kiamat ya sabar antu Sabar ajalah Jangan takut Di sana tak ada kecemburuan Di sini pusing Istri 2 Bertengkar Di sana tak ada yang bertengkar Dicabur semua segala macam kebencian Kami cabut semua rasa Kedengkian, rasa iri hati Semuanya di sana Tak akan pernah ada yang berkelahi cakar-cakaran Aman, damai Negeri ini negeri yang tak aman, bentar-bentar cakar-cakaran, pusing suami dibuatnya. Tuhan Allah, kadang-kadang suaminya dicakarnya. Nallah sabar adalah kita. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Tinggal satu menit lagi, kita padahkan sampai di sini, sholawat kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanallahaladzimika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.